Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Och det här är Fortsättningen på Folkminnen, ett radioprogram som sändes varje vecka i Sveriges Radio under väldigt många år. Vi gjorde inte mindre än 750 sändningar under 15 års tid och sen la vi själva ner programmet faktiskt. Men nu tio år senare så fick vi lust att fortsätta de här samtalen men inte i vanliga radion utan som poddradio. Det som var så speciellt med folkminnen var det att det byggde helt och hållet på lyssnarnas frågor och vi fick lära oss väldigt väldigt mycket om traditioner som vi inte visste att de fanns eller som vi trodde var fullständigt bortglömda. Och när jag... Ja, vi gjorde väl så helt enkelt att vi valde bort alla välkända traditioner <laughs> det för det kunde man redan läs om i olika böcker. Och vi, vi valde helt enkelt sånt där vi själva inte visste svaret. Ja, jag satt och bläddrade i pärmarna med de här anteckningarna från våra gamla program och hittade de mest otroliga historier som jag själv alldeles hade glömt. Jag undrar om du kommer ihåg den här om om kvinnan på Finlandsbåten, den kvinnliga hårmästaren som noterade att det fanns gäster som plockade på sig mat mm. som stoppade i ficken och till slut tyckte hon att det gick alldeles för långt så att hon gick fram och hällde fil i fickan på den här gästen och så att här har du lite till frukost också. Ja, och det där är en historia som faktiskt har blivit väldigt spridd och man kan förstå att det är frustrerade restaurang. Med människor som jobbar på restauranger som har sett hur folk förser sig som till sitt, så brister det för dem. Det är ett av de här mera lustiga frågor eller lustigt ämne som, som vi fick och som vi fick så tidigt som i början på 90-talet det var nämligen att åka gran och jag kan fortfarande ibland tänka på det här åka gran hur det alls en dag detta då kunde vara. Vi fick då nämligen ett brev från en person som då bodde i Grödinge och han skrev och berättade om hur han i sin barndom i slutet av 30-talet hade lekt en lek som man kallade Åka Gran. Han var uppvuxen i Östergötland i Santa Annas skärgård och leken gick ut på det här att man klättrade så långt upp mot toppen som det överhuvudtaget var möjligt i en tät och jämnvuxen ganska stor gran alltså. och sen makar man sig försiktigt ut på de mjuka grenarna i toppen och sen höll sig kvar med händerna i grenarnas yttre ände och på ett givet kommando så rutschade man sen ner och den som vågade åka snabbast mot marken blev segrare och det här kunde man hålla på med i timmar även om byxbaken fick en och annan reva som han skrev den här brevskrivaren och vi trodde ju, möj... ju faktiskt inte det var möjligt att det fanns någonting som hette åka gran. Nej. Men det alltså visade det... sig ju. Ja, då. Alltså jag gick ju då genast till det som är standardverket när det, är det gamla läkar. Tillhagen och Denker, svenska folkläkare och danser i två band. Och där, där noteras alltså många tusen läkar, men inte ett ord om åka gran. Och det tror jag beror på helt enkelt att. Det har varit en så pass farlig lek så att den, den forskarna har, har liksom kanske, inte bara forskarna utan också de som har berättat om lekar har kanske undvikit den. Och det här är faktiskt en lek som inte går att leka när man blir lite större och lite tyngre. Det visar sig att de som har lekt den här leken, det har varit unga pojkar som fortfarande är ganska lätta i kroppen. Men vi fick flera brev. Det här var mycket välkänt. En del berättade att man kunde liksom vända ansiktet mot stammen- och sen så hålla då i grenarna och så släppa efter så att man rötter ner. Andra menade att man skulle ha huvudet utåt och ryggen mot stammen- och sen åka ner. Det kunde gå olika fort och det kunde naturligtvis hända olyckor- om det gick för fort. Men tydligen så var det här en väldigt spännande pojklek- och den hade lite varianter en variant var att klättra upp i ganska unga björkar och sen när stammen böjde sig så skulle man hoppa ner till nästa och sen när den stammen då böjde sig av tyngden så skulle man försöka ta sig vidare så vi har haft en väldig massa svenska Tarsan kopior som har hållit på och rutsat ut för träd och hoppat mellan träd och som alltså har åkt gran. Ett annat brev som kom flera år senare tog upp ett också betydligt mer spritt ämne än det här. Och istället för att säga vad det är så ska jag ta och läsa brevet som kom in då till programmet i december år 2000. Det var en kvinna som skrev så här att jag hade för många år sedan en underbar chef som var valon. Det var han mycket stolt över. Så vid ett tillfälle talade vi om valoner och då sa han Känner mitt bakhuvud, där finns två knölar. Det är bara valoner som har sådana. Och då var vi några personer, skriver kvinnan här, som för lite sen pratade om valoner. Och då berättade jag vad min chef hade sagt. Och alla skrattade. De har aldrig hört talas om valonknölar. Och så kom frågan till oss: Vet ni något om valonknölar? Eller drev min chef med mig? Nej, då, det gjorde han inte alls. Och, eh, vi hade ju ingen aning om det här med valonknölar, men eh, vi fick ganska många brev. Och eh, det var från folk som själva var valonättlingar. Och de sa att ja, de hade hört precis samma sak. Att eh, är man eh, valonättling, alltså har man någon förfader som kom till Sverige då på 16-17-talet för att de var skickliga smeder från fransktalande delar av nuvarande Belgien. Ja, då, då hade man såna här knölar i nacken. Men vi fick också brev från folk som sa att jag är också ettling av valoner, men i vårt fall så har vi märkt att alla... Vi valonättlingar vi har ett speciellt hårfäste som går ner liksom i en liten flik i mitten på pannan. Och Sen var det några som skrev att ja, vi har också valoner långt tillbaka och det ser vi på att eh, på örona. Alltså de, de flesta öron har ju liksom en liten eh, snibb som går ner men eh, är man valonättling så går eh, nederdelen av öronen att rätt in i huvudet. Det kan bli svårt att sätta på klipps till exempel om man är kvinna. Ja, sen var det en del som sa att ja, vi har valontummar i vår släkt. Och de är alldeles speciella. De är liksom mycket mer böjda än vanliga tummar. Och andra skrev att ja, i vår släkt så har vi ett typiskt valondrag och som, som är alltså att det är ett extra väck ungefär vid armbågen, och som också kallas för babyväck, men det är typiskt för valoner. Och då kan man fråga sig vad ligger bakom där? Finns det några sådana här fysiska särdrag som, som visar att man är valonättling? Ja, det svar som en, en fackperson skulle ge, det är liksom att alla de här dragen har ju mycket, mycket större spridning än bara till valoner. De kan påträffas folk från många, många olika håll. Men eh, även om det här då inte stämmer så är det väldigt intressant, tyckte vi. För att det visar att det är lite status i det här att vara ettling till valonerna som kommer hit till Sverige. Då är man inte någon, någon vanlig svensk man har något speciellt som, som visar att att man inte är som vem som helst. Men snubblar inte det här lite någonstans i det som man ibland talar om när vi pratar om rasbiologi och så här? Du håller på att titta på särmärken på folk och får man göra det? Ja, alltså vi tyckte ju att det här var, var intressant just som exempel på att man har trott att det går att särskilja olika grupper. Och det, då hade vi liksom den tycker jag ganska viktiga uppgiften att tala om- att bakom de här eh, föreställningarna- så finns det ju ingen, ingen substans. Det är egentligen bara folklore helt och hållet. Ska vi ta en annan eh, tidigare fråga som vi hade uppe? Det, då, då är det här att nu räcker det med bara tre ord- nämligen yes, box, all right- att man skulle kunna komma långt med det. Och eh, det är en. Eh, också det bygger naturligtvis på väldigt många brev som vi fick. Och eh, jag tänkte att jag skulle ta och ta det här brevet som vi fick i mars 2002. Och eh, som har skrivits av en kvinna som hade hört sin pappa berätta. Och hon skriver så här: Jag tänker ta hela brevet faktiskt. Min pappa var duktig på att berätta historier och när jag frågade om han hade hört uttrycket «Yes, books all right och hur det kom till, då berättade han. Persas Jöns som bodde i Orsaboda hade drabbats av amerikafever. Oj, oj, oj, men så var det ju det här med språket. Och en dag mötte Jöns sin kompis Peter och frågade om han hade något råd att ge vad gäller språket. Ja, det kommer, sa sig själv. Det är egentligen bara tre ord som du bör kunna och som du kan träna på. Det är yes, box, all right. Och så stod Jöns på amerikansk mark. En dag gick han ut på en promenad och han tänkte Man måste ju lära känna sitt nya hemland. Men vad är nu det här? Två män har en verklig uppgörelse. Nu ligger den ena alldeles blodig och kompisen sticker sig iväg allt vad benen bär. Och i ett nu stod Jöns omgiven av en ambulans och en massa poliser som frågade är det du som har slagit ner honom? Yes. Hur var det dig åt? Hur var nu det andra ordet? Jo, box. Hoppa in i bilen och för med till polisstationen. All right, sa Jöns utan att förstå någonting. Så lite större ordförråd hade nog inte skadat. Mm. Ja, den här historien, eh, fråga, frågan som vi skulle besvara var är det den historien som ligger bakom uttrycket yes box all right och där fick vi alltså som vanligt hjälp av radiolyssnare det visade sig att en del hade en helt annan uppfattning de sa att det där går tillbaka på att svenskarna som kom till USA de fick ofta en boss och när bossen då skulle tala om vad de skulle göra under dagen så skulle de svara yes boss all right och så skulle de gå ut och jobba och den här boss, det blev så småningom box. Eh, jag kommer ihåg att det var någon annan som skrev att det var egentligen från sjömännens värld. Att eh, man skulle... Eh, när sjömän, två båtar låg i samma hamn så skulle man ha en boxning och... Eh, då fick boxarna välja om de skulle boxa enligt reglerna eller om det var bara slagsmål det var frågan om. Och valde de att boxas efter reglerna så var det en domare som startade det hela genom att säga, yes, box, all right. Och så fick de börja boxas. Men ingen av de här båda förklaringarna är den riktiga, utan den riktiga är att den här berättelsen som vi just hörde Kristina läsa upp, den är. Mycket gammal och mycket spridd. Vi fick ett brev från en svenska som hade varit på Sri Lanka. Och hon hade hört den här historien. Det var alltså urbefolkningen på ön som hon intervjuade. Och då var det en pojke där som berättade att det var någon som kom gående på en liten djungelstig och så låg den död kvinna där och han böjde sig ner för att se vad som hade hänt och i samma ögonblick så kom det en polis och trodde att det var han som hade mördat kvinnan och den här pojken kunde ingen engelska eller han kunde bara tre ord yes, no och all right och sen utvecklades handlingen precis på samma sätt alltså att han säger sina tre ord och hamnar i finkan och den här historien fanns redan på 1300-talet och den upptecknades av en engelsk munk som berättade att det var tre stycken Walesare som var på resa i England. Och de talade bara Walesiska, de kunde inte ett ord engelska. Men de hade lärt sig de här tre orden och det slutade ju illa för dem också. Och går man till eh, den internationella sagokatalogen- The Types of International Folk Legends- då har den här sagan fått ett eget nummer. Och det är numret före eller efter, jag minns inte vilket- eh, det här Goda yxkaft. Mm. Goda yxkaft handlar om folk som missförstår varandra- på grund av dålig hörsel. Och i det här fallet missförstånd- på grund av bristande språkkunskaper. Och sagan om eh, Yes, Box or Right- den berättas runt om i hela världen men inte i de engelskspråkiga länderna. Nej. Så det är i Skandinavien det kan vara Nej. i Asien men engelsmännen själva de förstår liksom inte riktigt poängen med det. I Folkminnespodden kan man prata om det mesta och vi tar gärna emot förslag på ämnen som vi kan borra djupare i. Hör över till oss på via e-post och skriv då under adress lyssna@ Snabela folkminnespodden.se Och eh, podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Adolfs Akademin i Uppsala.